Sallu ala rasulina Muhammad Sallu ala habibina Qulubi Muhammad Sallu ala shafiyyna tabibi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتي من لساني يفقهوا قولي Rabana la tuzkilubana ba'de iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab sadaqa allahul azim Falengërimet lavdrimet ibadetet i takojn vetëm Allahut xhall sha'nuhu kriu esit'a saj që duket dhe asaj që nuk duket më shëruesit dhe më shërborsit Allahun e falenderojmë për çdo ndihmë, falje, udhim, mëshirë, kërkojmë. I lutemi Allahut Xheleshanu Rrugë na uzoje në rrugën e drejtë, në rrugën e shpotimit, në rrugën e atijre me të cilët Ai ishte i kënaqur dhe të në alargoje nga rrugët dhe rrugicat në, në kryet të të cilave që ndronë nga një shejtan dhe thret në ato. Dëshmojmë me bindje të plot, me zemër dhe me gojt se nuk ka zot me merit që meriton të adhurohet përveç Allahut një të vetëm pashëq, pa filim dhe pambarim dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Ti. Salavatet dhe selamet nga zemra në këtë ditë madhështore të muajit madhështor, të dashur të Muhamedit Mustafa dhe gjithë neve, dhe në këtë ditë zgjedhur të, të ditës së xum'a dhe gjithmonë kërndë gjëmë emrin e ti qëmë salavatëm bi atë kërjes të dashur të Allahu Gjelleshanu, bi më të ndërshmin dhe më të mëraqmin, mësuesin e njërzis, vullën e pengamberve, Mohamedin, Birin e Abdullahu dhe Robin Allahu Salallahu Alehi wa Sallam, bi familjen e ti të ndërshme dhe të pastër, Biçokët e ti besnikë dhe të sinqert, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur, e ndjeqin dhe vazdojnë ta ndjeqin rrugën e ti deri në ditën e gjikimit. Të ndersham xhamat, të ndersham vëllezër nëve, vazdojmë me liqeratën të cilën e kemi filluar ka moti mbi cilësit e besimtarve Me qëllim për të kuptuar se cilët besintar i dëshiron dhe i dën Allahu që në lesha në hu dhe cilët janë. Dhe cilët janë në bas të sunetit për nga Merit Alehi Salatua Salam dhe cilët janë. Dhe cilët cilëci duhet t'i kemi dhe t'i ruajm dhe nga cilët cilëci duhet të lagun. Në javën e kaluar vetëm fjesht për të përmendu për të lidhur në djë cilësit e reja, përmendu një cilësit të cilën duhet besimtari të largonë, ndërsa një cilësit të cilën besimtari duhet të largohet nga ajo. Pra, Nga joqë e cila u dujt e besimtari të largohet ishte se besimtari shmanget largohet nga e drejta e robit, e cilësin të cilën duhet të kjeçdo besimtar, dhe përmendëm edhe javën e kaluar, e cila fatke cishë ka humbur sot ndërne, është marja, torpi. Në me thonë besimtari ko cilësit duhet të kjese, dërsa atë të cilën duhet të largohet është Mos e harë në xhan hakin e tjetër kupt. <coughs> Tash, ditë cilësi të cilat duhet ti plotësoje, duhet ti kete çdo besimtar. Jo një anën ta kesh një anën mos e kesh, po sot ditë cilësi duhet besimtari ti kesh. Cilat janë ato? Besimtari shikon të afrohet të kallahu i madhrohër. Gjdo pun, gjdo verë, gjdo fjalë, gjdo cilësi duhet që të afron të kallahu gjëllëshanu e jolë të alargon për e ti. Se shumë e thjesht, do me thonë formule apo matematika, nëse vepron në bas të regullave të cilët i ka cekur Allahu Gjëleshanu, nëse je brenda kufive, huduteve të cilët i ka vendosë Allahu Gjëleshanu mu, ti je afer Allahu Gjëleshanu. Nëse largohë është delë për i këtire kufive, nëse ja këthen shpinën për mendjes Allahu Gjëleshanu, nëse ja këthen shpinën urdhrave të Allahu Gjëleshanu, atërë e je largë, largë prej Allahu Gjëleshanu. Për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, në një hadith të ti në lidhje me këtë cilësi të cilën duhet të aket, apo në fakt, këtë hadith e ka thonë veta Allahu Gjeleshanu nga që është hadith kutësi, e cila, pra e kemi të regu, hadith i kutësi është hadith i cili është direk nga Allahu Gjeleshanu në përmes gujes për nga meri të aleyhi wa sallam, pra është shpalje është vajtë por jo në përmes Gjibrilit por ondra të vërteta apo këmptimi si në form të zile se këshu me ra qëka thëtë Allahu i madhëruar në këtë hadith wa ma të kërrebe i leje abdi bishenjën e habbe i leje min edhaj ma iftërat ma iftëratu alej thëtë robi im nuk mund të më afruhet mua me azgja që më pëlqen më shumë se sa më adhurimin e ti ndajmeje. Wala je zalu abdi je te kërrebu i leje bin ne nevafi, wafili hatta u hibbe E thot tash Allahu Gjelesha në vazhdojnë, dhe thot, robijim vazhdojnë, nuk ndalit me kash, ka bonit mirë, vazhdojnë, vazhdojnë, e përsëritën, kjo afta jo e mirë dhe e vogël, se ndushtë të që e mirë e vogël, të cilën e përsëritën, vazhdimisht, mundën që ta knanë që Allahu Gjelesha. Shka thot Allahu, thot, robijim vazhdojnë, të më afrohet me adhurime vullnetare, jo me farze, kjo urdhën, o dhamë, Në duhet të akimi të shka parasish. Folja e namazëve pesër në ditë është urdhën i prer në qirë që e kimi përmend paradit gjumaja, kur ishtë Israë e Miraji. Folja e namazit gjumazë është urdhën i prer në ajetë kuronit. Ja, juhellë dhina, e menu, i dhanu, dhjelis salatimin, ja umil gjumëa. Fes'au ila dhikrillah wadhra albay' O juq kine besu Allahun kët ajet u drejtohet besimtarve ato te cilen thot Zoti jo nysh Allahu ju drejtohet atyre me nje urdh do ti japi shpesh cili urdh no O, o juq kine besu kur to bhet thirja per faljen e namazit te xhumos fesau ila dhikrillah shpejtoni per atje ku permendet emri Allahu Ua dhe rëlbeja, lenja shqit blerjen. Ua dhe rëlbeja, dhe alike khejru lekum, kjo është me mirë për ju nëse jeni që edini. Pra kjo urdhën, po cile e këna që në lakë, këto namazër? Jo, nëse namazin ti nuk e falën, do t'ja për shlogar i ditën e gjikimit. Kjo është urdhën, me këtë urdhën, t'i se plëcën, pes kote namazit, si falën, Se me ndonë se vetëm hoxha, apo vetëm ato që i kënë gjuna, du t'i falim të vesko namaz, ki e gabu shumë dhe ditën i gjikimi du të vendohë shumë, por ama s'ka këthim mrapa. S'ka këthim mrapa. E, masandish ka dhe të ndohë dhe atje për një ditë, ose për, jo për një ditë, po për një namaz, për vetëm për një namaz, një mi vjetë dë një më zjarë qenimit. Logaritisa namazë, një ditë pes namaz e logarit, se thujnë pas taj po për nga mele asam ka thunë që të dalim në gjennet Allah ka, i ka preptu për nga mele asam që një dit besimtare do t'hinë gjennet po hamo ashtu si hekri i drish këtë nuk hienë punë po, ashtu edhe njëri me gjuna me, me, me, me haken dhe Allah me këtë urdhën që e ka thunë nuk mund të hienë gjennet pa e pas të ru nuk mund të të ndershën vizhën, po me shkak nga qëtë Allah nuk këtë hadit që ka thunë më afrohet Robi me punë vullnetare me na file, a Robi ka ronë gjumë po saj si shquë, po urina po nevoja e ka quë për vece aja tje oshtë osht atin vece e mërë një amtja si falen direkjot në ma që kjo e kina që në laun thotë të falisht në mazë në adën kur qëri të flejmë e ne shka bajmë përshimu Shka bajmë ne, përshëmë kur telë gjumi, shkonë vece, shkonë novejtore, dhe shka banë atëhere, atje shkonë, krye nevojën dhe pastaj ndalësh në kushinë, o pa më varet, ku e pinë duhonin, i pinë jati të, të të cigare, që ështu e esëllë që shi, dhe shkonë më ra me flejtapet. Se kujtojnë është Allah, as këriusin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Me kot veper që e ke bë, a e ke kënaqshën Allahun e ke i dhërua, e ke i dhërua, ti ti ke boni gjoni që nuk nuk, nuk e kënaqshën Allahun, edhe mos ka të haram ke boni me kruni gjogë, e shka me kruni gjogë që sepëlçen Allahun, gjogë që se do Allahu. Në vend të asaj ke mujt për shembull, haj ças mundesh me ufall, haj çet që... Shumë mundime ki e të marrë shabdes, a, bëjki punë e gjatë, a kuftënë, marrë shabdes, lashtë durët, tëftiren, komët, kratë, atëkot, në pikët notët, delë gjumë i atëkot. Hekë në më mërë abdesani, që mësën falë, ka dhe punë qira që e këna qina dharë, mërë i një partë të smi dhe fuj, subhanë Allah, pabdesi që, subhanë Allah, tredhe të tredhe, që kja fjallë, ka shumë mendimu dhënë i gjiki që kja fjarë, se qaj në amazi nuk të kërkohet, po të kërkohet në amazi atësisi, sabauti, drekës, i, i këndisi, jakë shomi të që mëra. Eh, fa, robi i më bashdon të më afrohet me adhurime vëmetare deri sa ta dua unatë, insistantë, njëri në këtë hadith, në këtë hadith kucinë, në kuptohet që njëri ju insiston të arrije dëshurin, knajsin, Allah u Gjeleshanu. Njënë si ko njëri, vazhdo në të ndije ke një femën, vazhdo në të ndije ke një vajzë. Ajo nuk e fron, pa, edhe për, edhe se qafën, nuk e do, nuk e do, ki vazhdojnë, vazhdojnë, gjojnë fjallë, vazhdojnë, dërri një dit, ajo e fronën, dërri një dit i në zemër, e, thot ki, të pas një qinë mi femën au kolla ki ma ma, ma, ma vërdiz hajde të prënuj i hienë dhe e mërkata kata. Njëjtë të shqështja, ki ha ditë që kuptu, u kuptuat, thotë Allahu Gjësha, vazhdojnë robi me punë vullnetare, me veprat mira, të afrojtë të kunë, dherisa të dua unë, dherisa e fitonë Allahu. Thotë, ka dala Allahu Gjësha, ki robi insistonë dhe ki me dëvërtet nuk ndalët, boni një ditë, nësër jo, në basë nësër jo, që dhe në basë nësër jo, kjo këshonë po insistonë gjdo ditë, gjdo natë me punë, me veprat mire, ne mërëm një shembol vetëm me, me dhikrinë apo me namazinë në natës, namazinë në file. E kur thotë Allahu gjelesha në hu, pra hata u hëjbeh kja pjese hadithit dheri sa ta dua unë. Pra vazhdonë, dheri sa ta dua unë. Fe i dha ahbebëtuhu këntu سَمْعَهُ, سمعه الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبْصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَمُدُّ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِن سَأَلْنِي أَعْطَاهُ وَإِن وَإِن اسْتَعَاذَ بِعِبْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ Nëse që këtë hadith ne e kuptëm, e, e kuptëm që të hadith, shumë, shumë nëndrishohet koncepti jetës, sistemi jetës këtë. A dëshirem neve që Allahu kriu si jonë, a i cili në ka kriu, ka qenë sebeb me allën këtë vëtë, se t'i kush gafon me nëse baba e nona ka në qëtërë, jo, jo, a të janë një shkak që Allahu e ka po qështu, mirë po, Pa dhon urdhën Allah, që janë kurqos ndodhen. Ashtu si sa e sa të rri, sot janë pa fëmijë. Edhe ata janë burrë e grua. Mirë, po s'kan fëmijë. Pse s'kan pitja pik-pitje? Mund do atje, këtu ojha, natë do të pa Allah u dhën me dhon. Pik-pit. E ka aposteli, pse? E, pa, kush e ka apostelin? Mm, çka të bën ta kuptosh ti se nuk ndodhon kur gjon kët botra se kuja pa Allah urdhën ja fëmijë. Ku në, e ka përmend kod në Kur'an? Këta Allahu e ka përmenë në kuranë të thot, na kuj dojmë i apim fëmi, kuj dojmë i apim vetëm djamë, kuj dojmë i apim vetëm qika, kuj dojmë i apim qi, djamë e qika, kuj dojmë i si se apim hëqë. Pek. He thuj ti amanti, dush me mdojnë pa tjetër, thuj Allah ota, thuj pa tjetër, s'ka pa tjetër këtu. Këtu, ati s'u një përzijet kërkush, kofë që e fort, bon e ti pra, bon e ti vetë, s'mundet. E, Çka tha në hadith, Allahu xhelashanun ka tha diçka. Çka tha? Vazdon dhe shumë e bukur, vazdon në robit baje vepra të mira vullnetare, jo ulna. Am fatune fal ibn namazin, am pelam duallah, namazin e ki obligim. Me kët nuk e arrin në sin Allahut. A e dini rasti kur Musa a.s. e musën e, e, e pirti Allahu Gjeshën, o Musa, me shfar pune dhëtë paraqitështë e unë, shfar pune banë për muë. Tha Musa a.s. mja rap pune falin ama, sa atë e këj përvejati, se këj përmujë. Se të thamë, se praktikonë dënim, a? Dutë i kanë dhënë tisa ligje në Gjermani, nuk u përmash dënim, ta qënë shtraven, si përmash, ma nungë, ma nungë, ma nungë, dërri sa për fundën në bërë qade burqi allah u çeshëm mos haram ajo ajo burqi allah u çeshokom ardhes por themi nesha shumë shpejt shumë shpejt saqi as kush prej ne nuk kuku ku, ka më thau bo se si, se si chimi tu thon kuku ku, i bona 40 tek usurvel i bona 50 shkoj djisa shkoj jeta ajo te kujt prandaj ajo shumë shpejt ka ardh shumë shpejt es ka ndodhon nese i afrohet me çka me me vepra vullnetare i afrohet allahut menafile Thotë Allahu Gjënshanu vazhdojnë, në insiston, në robi, dhe baje punë të mira dheri sa ta du una. e unat. E thotë Allahu tash vazhdim i pjesës. E kur ta du, thotë unat, kur ta du, thotë Allahu Gjënshanuat, shkan do dhe më atëherë? Atëherë thotë bohem vesh i ti me të cilën dëjon. Kupto një mira? Bohem vesh i ti me të cilën dëjon. Bohem siri i ti me të cilën shqyqanë. Bohem, thotë Allahu gjelesha nuhu, dora e ti që mban dhe kamba e ti që ecënë. Nëse do të kërkonte ndo një gja, do t'ja jepja. Nëse do të strehoët e kun, do t'a mbroja. Hadithi transmitohet e këboharihu, por është hadith këtësi. Ta është dikush këtë kët, kët hadith këtu, sidomas këtë piesën mund të ake që kuptu. Si, si mundet, si bëndë vesh, si bëndë vesh një amë Allah u Gjëshën, si bëndë sir, jamë Allah u Gjëshën, si bëndë dora jeme, koma jeme, ja Allah, kjo ka kjetër kuptim, kur ti dënë Allah u Gjëlesha në hun, të këti mo e hek në djenjën e harami. Pra, nga ajë moment në kur ti bësh e u lija Allah, Kur ti bësh i dashur i Allahut, kur ti kja arit kënesin, razin e Allahut, atëherë e mo vesh i atë haram nuk në dëgjënë. Të pengonë. Largo është prea të vendi ku pëfukbojnë, dhe shethënë. Largo është prea të vendi ku ka përgojime. Largo është prea të vendi ku ka sharje. Largo është prea saj shëqërije ku ka rëna. Largo është pastaj nështë, prej aty vendeve ku pijet alkooli, ku merrën drogë, ku luhet bigjo se kamba jote mo nuk shkon atje, pse se Allahu a bën i dashur jot. Pse e ka arrit dashurinë Allahu që shon. Si rjad mo nuk i çelen faqet e pista. Hm? Si rjad nuk i shiqon statuset e pista. Hmm? Siri jatë dhe vesh jatë në këhjen tiktok në një një njarën matë kje që në momentali që njën është që ka delë rezillot këtë matë ndhoja Nuk shkonë, nuk këhjen ati të ndhoja Se të a ka të ndhojsh një hoqë këtë se në thujë za një dërës Ma së ndi kur të e lërgojsh se të boba jatë më njërë delë ati më zëtë Këndajë i kdo kësatë për momentin të ndarë shumë lezër, o gjohja ma e keqe e kohës. Amo njerëzit janë sigur, subhanallah, e ka mor një shemblë për nga merja a.s. Ka thonë, unë jam si një person, do me thonë ka mor në këtë botë si një person, i cili rinë me një teshë, dhe i pruën mizat cilët i sullen zjarit duke me ndu që zjarit një është dritë, amon duke mos e di që a i djekë. Njejtë sot njerëzit janë vërsullë sendeve matë këqia, sidom asë TikTokit duke mos i pa pasoja të këqia, shkasi alaj, edhe disa shumë pak hoxalar të cilët thdojnë mos një bëse kjo shumë e kje që TikTokit së nguaj në hishas pak, a i di pëse se thunë, abe edhe hoxalarët ka një ponime, edhe o gjallarët janë futati. Edhe ato shkojnë tre të zjarit. Duke me ndu që janë të bo mire, kishë janë të i kshilu, në përmes TikTokit, amon TikTok nuk ka kshilë Allah, se ajo është një, <coughs> një si Facebooki, kure hecen me gjisht atet del gjishka, prej halolit del hara me hara me ha kote ti, a i thot një një një punë po e ka loj shpejtë sinje, po e registroj, që ka registronë sinje? ta shënejnë, dhe këti e shemë fletore në tonë dhe shka kesh krujtë vëshjën dëgjoj atë shamen a i që a, a qënë vënë ose për të marë like apër për të vidu, uh, shane, ofendane, shkasë mëzbanë. Edhe ma e kje qëka qëka onështë i dashër i vla, nuk i fitan në që qëta citsi. Me t'i këta kështë kje shansë. Le t'a dinë, Besimtarë, të le ta dinë ato edhe ato xhallarët që që japin dersë në TikTok, se unë i e thash shumë mirë, ndëgjova në YouTube. Nuk ja baj hallall aty personi un vetë jo, apo kush mish futën video dhe miçën TikTok, si e bani hallall deri ditën e zhikimit. Dha aj ditën e zhikimit kam më dhon llogari se un personaliteti im, fiolta mia nuk duhet dalë në TikTok. Pik si kur të thujnë krej të gjallarë të qëqune, atërës kanë shka me thunë këta që i thujnë se betë në TikTok unë e hi për të njëpër Islam. Kje është shumë vendet tjera. Islami është në libra, Islami është në vendet sigur dhe ka vëfaj e Islami, ka aplikacioni që janë dedikua, apo stafat Islamit, plët e ki internetin, për, për, edhe për iPhone edhe për Android, se shkonë TikTok, TikTok edit i shka bëtë, edhe ti edhe unë edhe i shka bëtë. Kret e dim shka pojtë. Pra, e nëse dojmë na qitet e Allahu pra nesh dhe të jetë nëndimën të në shdoher dhe të bojtë sini me cka shqyqem ne, të bojtë vesh i me shkanë do gjem ne, të bojtë koma me cilën e cim ne, të bojtë dorë me cilën prekim ne halal, koma qina qonë vetëm në halal, në veprat mira, në fitime halal e shumë e radhë, atëhere vazhda përpujtojë Allahun Gjereshan mu gjismonë përkujtoja Allahun, banë dhikër, banë namaz, e pësadaka, pështë janë shohë pëndë mira, pjesë të imonit janë bishë të dhikër, banë pëndë mira, se kur dhe të fitojshë knajtësin e Allah, që shanë ti dhe të ndrëshështë 360 shkall, se ti moji i dashëri Allahut, dhe dhe të vazhdojshë bëshme harame. Pra, një besimtar kërkon gjithë mënirat për të fituar knajtësin e Zotin, e ajë përpijëgjët maksimalisht, që të jetë një besimtar me të cilin ai do të jetë i kënaqur dhe e bën veten të dashur te Zoti i Ti, krijuesi i Ti, tek Ti, tek Krisi i Ti, ku atje ku do at të kthesh at dit kur kraj do të braktisë. Tek ai i cili do të presë kur ti do të laj. Cili, të kaj i cilit, të cilit ja ke kësi shpinën ndën një, e aj dhe të presen berza, dhe të marën logaritit të një gjikimin, dhe dhe të shpërbleje me gjennet, nëse ke miritu, ose nëse ke fitu më shiren ti, ose dhe të dënoje me të drejt, me zjarë të gjennimin, përshka këse i ke thi regullat e ti, i ke thi kofit e ti, dhe nuk e, i ke qunë vend obligimet që ajti ka cakturë. Në ndërshëm vlizër pasi që edhe hini, gati edhe kuha, vetëm ditës e përmentim edhe cilësin kjetër që e ja kemi pasot për qëllim. Por, këta cilësitë ndërshëm vlizër janë njëjarje në veti, nga që këta nuk janë fjallët tëna, na bajmë vetëm komentin e tire, ne bajmë vetëm shpjegimin e tire, po këta nuk janë fjallët tëna, Sidomos që kjo cilësia që lan folëm janë fjalë të Allahut, hadithut si. E fjalët e Allahut janë pa shtershme. Dit mundën prej tash deri nesër 15 mijë të kjo cilësia. Se kushon për të thonë. Te kjo cilësia vetëm se si të afrohemi tek Allahu xherishan. Vetëm te kjo cilësia deri nesër mund të kalojmë ders. Vetëm një cilësi. Mirpo cilësia tjetër shka patën për qëllim është Besimtari edhe frikohet, edhe shpresantek. Allahu gjelesha në u shumë shkërt me kotë nënkurtajnë. Kjo e banë besimtarim besimtar si duhet, nga që me kotë cilësi besimtari besan gajbin. Aj e din, edhe nëse ka falë namaz, edhe nëse ka shkun haqë, Edhe nëse ka dhënë nëse qatin, edhe nëse ka kri kretë obligimet, edhe nëse andalu nga ndalesat, prapë se prapë, nuk e dinë se Allahu që rëshanë shka do të baje me ta, sa kjo punë është ndorën e ti, nuk o ndorën e askoj tjetër. Pra, ke falë namasë nuk e dinë atë e ka pranu Allahu, ke dhënë nëse qatë nuk e dinë, ata kapranu Allahu. Këhë gjor Ramazan, nuk e di shka ke bomba Ramazan, nuk e di ndoshta ke pa ja, serioz, zemrat i di vetëm Allahu qëshën. Prandaj besimtari jeton mes frikës dhe shpresës. Çka do të më thon? Ka frik, mos ndoshta Allahu që rishanu do ta dënoje me zjarr xhenemit. Dhe ka shpresë, ndoshta do ta fitojë mëshirën e Allahut, edhe përkundër punvëti do të thjen xhenet të Allahut. Me kash do ta përfundojmë për të vazhduar sërish, sërish, sërish, deri ti përkëndojmë të cilësi në javët në vimë, i lutëmi Allahut Gjeresha në hu, si gjdoherë, Allahut në abaje për besimtarve të fjales dhe të veprës. I lutëmi Allahut Gjeresha në hu, Allahut në abaje të sinë kjertë në vepra tona dhe në punët tona. I lutëmi Allahut Gjeresha në hu, në abaje neve, si kur ajo pema e cila edhe e vogën nëse është por ia fruta. E jo si pema e madhe sazihet por pa fruta, e thot. I lutemi Allahu xhaleshanu na mundoje që të bëjmë punë vepra të mira vetëm e vetëm për të arritur në atsin, në razin e Allahu xhaleshanu, dashurinë e Allahu xhaleshan. E nëse arrim kët, pastaj Allahu na shpërbllen, na falën dhe jemi në mbrojtjen në e Allahu xhaleshan. I lutmi Allahu xhaleshanu sa të jetojmë në kët botë kalimtare, mashtruse. Allahu në ebë të mira, por mos i baje qëllim të jetës tonë. Por t'i baje mjetë për të jetuar dhe për fituk në sinë, Allahu Gjëshën. Allahu Gjëshën të në ebë mira në botën tjetër, aqësa dhe të jetojmë në ta dhe aqësa dhe të kemi nevojë. Të. Vetë në mbrojë i prezjarit me rruës të gjëhnamit. I lutëmi Allahu Gjëshën në hu në këtë botë të sprovëve, kur të në sprovonë, parabar me sprovën, në ebë edhe durimë me anë të dorimit në mundësoj e knajtësin e Allahu të arim dhe me mëshirën e Allahut pas taj, pas logari së madhe në gjënetet e Allahu të him, jarën belalemi. I lutëmi Allahu gjëlesha në hu, mos në spërbuje me spërbuja që ka në e smund të përvalen. I lutëmi Allahu gjëlesha në hu, mos në e mare shpirtin vetëm atëherë kuraj të jeti iknaqurë me ne se jeta junë Shpirëtët e ton janë në dorë të Allahu gjëleshanu dhe aji i merë kur do dhe nuk bitë kërkam. I lutëm i Allahu gjëleshanu kur të dalim nga kjo botë të dalim e fjallën La Ilahe, La Ilahe, Allah, Muhammedur, Rasulullah, e kuli ka uli hadha, vëstakfirullahi, vëlekum, vëstakfirullahi, vëlekum, vë akhirut davana, nilhamdulillahi, rabbi l'alemin, el-fatiha. hein de couche